السلام علیکم و علیکم السلام دینکه محترم زغل سفک جی یا خیا سید د رئیس حافظک د برخوردار متو اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی و علیکم السلام زغل سیب پروفسور اسمان سیب راغلی سیب درو رات جی درسヨタ منن توس درو ډیره مننه ډیره مننه دیر میرونی روانی رسول دیر اللہ الرحمن الرحیم اصل که تاسو مطولو راوندول لږ ضروری پا دیو جی تیر ما دا رضو چی دا نظم باندې بو از من کوم کم وائسف امریکان پروگرام غنی خان علیه رحمه منتخب نظمونو بانده چلی گی جی جی ا کې موږ دا کې دا باندې تفصیل سره کوستو ګو کوم او جی او هغه د شپګو لکه شکسته شوزکه چې ملمن پکې دیو 3 کلان پکې یو ترې پروګرامونه کې اوساله هغه جناب پروفیسر اسمان شیدامت برکات مولایي ستدي خو بشادا نه پاسه زمونږ د نه ترڅو نو دا کوستګو تش نه پاسي شو اور ما دا باندې د ګستګو او تفصیل سره کول او غرض داو ټول په هغه غرض کې نه ځایږي چېپا چېپا د شيما جنابه داکټر حاجی ولي ختک شه د رحمه الله تعالی ونور الله ما هلو اور دا ما بیا وی حکم څور باندې تاخ پره فالته وا هغه خوب له ځتا سره شریکول هم غواړم جی مننه مننه ښه یو پیه زه زکرچا پروګرام کې ماته غوښته چې تا به په روکو ولیکن بیا هغه سره ته اله ول راغوله ماته ځین چې تا به یو کومه تا ټول تش په زبانه فارسي هم لیکلې هم جی ګر یو پیران نام ورس حالاتي ایڈیټر تماوله کلو کې دلشي ابري شاک وی دي جی منه ما هغه اردو کې ترجمه وکړله اا دا هم یې پورو وکړله نن دا ترجمه به تاسو ته وړاندې غوښتو او راځي نو ډیاده تاسو کې څوک نيته له نن څخه تاسو چې ریټ کې ولا چې سټي سي پی اورا سالي اجرا کوي دی په پامټو چې واه ها دې هغه نظام ما تورن دا چې کومریکا د چيز د تابري اورا سالي چې راهي ورټونا پرکوتا ترجمه یني استریل سره ولک تشری سره یې اسانه سره او او ټولې پکې ترجمه کوي خپلې راسیل کې دا شایې کیږي او جواب یې خاص به وی یمېنه یي لیدلو غوته موونه چې د توورکا دې ريکډینګ وایته غته واه دغه چیستي څه دې دې دې یې ته زه دغه وخت ته څو لارهونه ځګړلله دا بل برای ورک شیناو لازم مو دغه ستا په آواز آواز و دي اوس چې ستا په اوس نو کله تاسې دلته او چې ما جنا بي داکتر راځي چې حضرت ابراهيم الله ونور الله مرقته یې یې د زنه او یې یا حضرت شریف په دې حضرت طب مبارک تطلی څنګه وځای کې ما د ترسي خوب ټول جوړ هو هغه ځای تاسې دي چې او که دیر زیاد بدلو. اغازای که دیر عسین و باغو. یعنی دمرا خیستا با آکی دمرا گلونو راغا که دمرا خیستا سب ززارو. آر اغا یو نور بارانو ما تتاسخ کردلو. او نو فانا. اور دمرا آر خوشگوار اور کهف آور کهیت کے ما تک اسے گولیدلو. په خو او د محمد بلکل څنګه چې د نور پرک نه دی غشن د محمد پرکو نه شي کېدل سبحان الله سبحان اور آیته مبارکه چې کوم غوځو دا په پر کوم دا, دا آیته مبارکه بار بار خو غواث کې تلاوت کاوه ولو با جاء موسی لقتنا و كلمه انظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرمه فصعكا فلما أصاق قال سبحانك و هو طول ابنك وانا اول المؤمنين ذا ايه مباركه غطت سيت لو تقولوا اور دمر خوف आवाज की क दुनिया के मच्छ कुम आवाजिन अर वतलीदी प्रोफेसर شورين دې د حرم شریف امام دیخو حافظ سمدی څو یو حافظ شورندی حافظ شورم چې ما سیمه ډیر منځنکړی دی د حجرو مرو دوران کې څنګه چې اغات قران عظیم تلاوت په خوشالهانی سره هر خو غواث کوي دا نه هو زیات کو غواث کوي د تر شکایت بار بار په نوټ کولو اور ما ته د تاسو کي دا خبر او چې تاسو نظم باندې چې تاسو گفتگو کوي تاسو آیت له شروع کړئ هم خو نه نو بیا ما غوښتو پروفیسور سره په دې آیت مبارکنه شو کړو خو زه تا غواړم چې کیدل شي جناب ډاکټر راجولی خطر صبر المحله تعالی ونه ورله عمرت ده ارزو چې په تاسو نظم باندې سار ولښتن جستګو کا جی دا ځان ما په خپل کې دا خوب تعبیر یو خپدې میږي زخوا دی چې ما ډاکټر شپ کې کیس پاور کېږي کاتلځ کې کیس پاور چاغه په الفاظو پیراي کې زبېړکولې شو بل دا چې زه ازه په ترف نه دا ډاکټر شپ نه دا لکه حکم درجه کې ما خسته دي چې پڅه باندې غشتو غوشي دې جره خو او تاغه ما اتمام دا او کو چې څه پغشتو غوخو پروگرام کې وای صف امریکا امریکا پروگرام ته شو او سبا هر صلیتا افکار ته ماده چې زول لګاله چې سمته جودري غزې متي او غنه علاوه دا 2000 زبطاسته د پیپر به ما چې کوم وروډی چې ترې مخکره دې تاسو به زمجيش خو پرېدل به کم دا تاسو یا یا هياسې بل شلا ریکاٹ کې ا کا پروفیسر عثمان شیدازت وی دغه دا چې شتیشپتاویر کې چاغاتو او ټولګو د ترجمه وحی او پله رساله کې شایهم کی منشن ان سره مو سې او زه چې د پروفیسر سپتا کومار صالح د دې چې شتیولا ځکه کدا فتاسو یڅوک ا لکه ترس باندې د تعین او لکه ما ډاکټر اجازه سره مخبره شو دي ډاکټر اجازه په درخواسته کوم هغه بل په تحریر کې چې تاږي رساله کې د دفتر سر برکات حواله سره یو نو چې یو اساس یو مزګون راشي اوس پروفیسور چې کته اجازه دي چې شروع کړو جی جی جی شروع الحمد لله رب العالمين واثيه الصلاه والسلام على رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين قاريني یہ غنی خان علیہ الرحمۃ ایک مشہور نظم کا عنوان ہے جو اس ایت مبارکہ سے متعلق ہے ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنزر إليك قال لن تراني ولكن انزر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وحر موسى صعيكا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ اُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ مُؤْمِنِينَ جبلِ طور پر موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیلئے تشریف لے گئے تھے کلام کی شیرینی میں دیدار کا جذبہ اور بھی محمیز کر دیا ذاتِ باحت حسنِ عزل وجودِ مطلق اور محبود حقیقی کو دیکھنی کی خواہش کا اظہار کیا اب نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا صحود تجلیاتِ صفحت کی پرتوات کی صورت میں ہوتا ہے محدود مقام پر بے حد کا جلوہ حسن محال تو نہیں لیکن بہت مشروع ہے محال اور ناممکن اس لیے نہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو النبی علیہ السلام اس کا مطالبہ نہ فرماتے نبی علیہ السلام بکعہ عدب میں صاحب تلوین نہیں صاحب تمکین ہوتا ہے اللہ نے فرمایا لا محدود کو محدود میں کیسے دیکھو گے میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں تجللہ پر صوفیاء کرام کے درمیان تین اقوال ہیں بعض کے نزدید ذات متجللہ ہوئی باس کے نزدیک یہ ذات کی تجلی تھی باس کے نزدیک صفتِ رب کی تجلی تھی پہاڑ تحلیل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام فرقِ اشتیا کو محبت و انبسات سے مدھوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف لوٹا دیا اس کی ذات رحمت سے عبارت ہے سو قبطوں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کا مطلب ہے رحمت کی طرف لوٹنا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس منصف پر اول قرار دیا غنی خان علیہ الرحمہ کی اس نظم کو سمجھنے کیلئے ان کی اور نظم سے ریفرینس یعنی حوالہ لینا قدر ضروری ہے وہ نظم ہے بامیان یاد رہے تجلی کو جبل سے خاص نسبت ہے یاد رہی تجلی کو جبل سے خاص نسبت ہے سیلے بنے کرما چار چبیر نور دی نتی بامیان نتی دا داخ کو پور دی ہر غار کے نغمے د عشق، ہر خواد جانان کی سا، ہر یو غار کے پروت خاموش ساز یو د نورون ہو دے۔ اب آرینی کی طرف آتے ہیں جس میں زنی خان نے وجود کی سہود پر بات کی ہے اور سہود کے راستے وجود کا کرسائی کی جستجوں کی زان لصبانا زد بیگاؤ سبا گورما خاورو کی دیگل لا تگلون دنیا گورما پہلی مصرے میں وقت کی عظیم حکمت حسار اور استدلال بیان ہو رہا ہے اور یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی یہ شخص حقائق حیات کا کتنا گہرہ شعور رکتا ہے اللہ نے مکان کو تین چیزو سے جوڑا ہے قیود، وقود اور شہود، غنی خان پہلی ہی میں وقت اور قید یعنی حکمت زمان و مکان کی بات کر رہا ہے اور ان کی وقعات کا استدلال دون رہا ہے کہ وقت خزمہ خان بھی چیدہ نشت کو لمبی گئی وقت یم ی صبح او شام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حد سے بے حد کی طرف لے جاتے ہیں اور مکان سے لامکان کی طرف لے جاتے ہیں تلك الايام نو داویلھا بین الناس وما يعقلھا الا العالمون یترکن الصبح عن طبق والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر حکمت زمانی کی قسم اللہ کریم نے کھائی ہے وقت کے بعد اسی ہی مصرہ میں غنی خان قید مگانی کی بات کرتے ہیں احواس محبوب قرعہ ہوائی محبوب غیر چیز غیر چیز قیود میں ہر چیز قیود میں اب اصل موضوع سعود کی بات کرتے ہیں وجود کی طرف لے جاتا ہے اور اس نظم میں غنی خان سہود کے راستے وجود کی طرف گئے ہیں اور حیرت کی بات اور تمال کی بات یہ ہے کہ سہود کو گلیل سے ثابت کر کے نہایت استقلال سے وجود کی طرف گئے ہیں اس دنیا میں یعنی بزبان تصوف عالم ناسوت میں ذات اسما صفات نظر نہیں آتے ہیں اس ذات پاک کی صفات و آسماء کے افعال نظر آتے ہیں افعال دراصل فہود ہے فعال لما یورید وہ اپنے ارادوں کو افعال میں ظاہر کرتا ہے اور سالک شاہد بن کر اس مظہر اور فہود کو دیتا ہے اور وجود مطلق کی طرف انابت کرتا ہے غنی خان فرماتے ہیں میں وجود خاکی کے اندر بنہا گل سر اور روح کو ہاک کی کتب سے نکال کر عالم امر میں لے جانا چاہتا ہوں کلی روحم امر ربی یہ روح جس گلستان کا تول ہے میں اس کو خوش گلستانِ معنی او عالم امر میں لے جا کر فے سرمدی کرنا چاہتا ہوں علامہ محمد صاحبوں آواز جی جی جی کے کی وجہ یہ ہے کہ اس روح نے وجود کا دیدار کیا ہے اب اس کو حد سے حد میں قرار نہیں آرہا اس طراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رونِ علفت کی شراب جو پھی ہے غلی خان فرماتے ہیں مُنگ دا جانان دا سنگو شراب سکر لی دی زکم مست مست مجمونان نن بیعبان تزو مُنگ مستانالِ ولی کور دا جانان تزو دا دیت لے کورا دا نور جان تزو ترګ میں لی چرته صحرا ک منناه یوه شونډے میںی دوا لهوقې نداره یوه غنی خان آیر کی بعد کرتا ہے الله کی طرف آیاله کا سہارا یہ ای کتاب جان پهات صرا اور بیابان هر جګہ موجود دی غنی خان تعای طور پر مجبور ہے ک و یا ببی انفرادیت تر متمللی ہےکسلیے سہرہ کی تنہائی میں ایک بڑی آیت کا خواہستگار ہے وہ उस آیت کا دلگداز اور خوبصورت مندر دیکھنا چاہتا ہے جو اس کو قید زمانی اور مکانی سے نکال دے اور وہ معانی میں مخمور ہو کر ان لطافتوں کی حصول کی دعا کرے جو اندری بے روح کا گلدار اب تلاش اور سیاحت کا لقص لیتے ہیں زمان و مکان میں اس کی آیات کا ذکر اور تلاش کرتے ہیں جرزم مخامی کے دزہرا حلال شغلی لکاوم زدہ شبنم ساز کلا قلوی و سلسلی لکاوم بہت بہری بات فرما رہے ہیں زمان کے حسار اور مکان کے اکتار میں انوار و تجلیات و آیات کی تلاش کا ذکر کر رہے ہیں رد کریم کی محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم دکا مسئینا و دکا اصباحنا اے اللہ میں تجھے شام میں بھی گولتا ہوں اور صبح کے وقت بھی گولتا ہوں شیخ جلال پر مزید فرماتے ہیں اصبحت و عربیاں وامسئیت و عجمیاں میں صبح کے وقت اس کو عرب میں گولتا ہوں اور شام کی وقت عجم میں گولتا ہوں قران عظیم ان آیات اور منارات کی بات کرتا ہے وبالنجم هم یحفظون اور ستاروں کے ذریعے ہم ان کو رہنمائی دیں گے وہ هو رب الشہرہ و زہرہ کرم ہے و اذ النجوم انكذرب اور ستاروں کی قسم جس وقت وہ روشنی کرتے ذکر کرتے وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقَعَ اور چاند کی قسم جو اپنے جوبن تک پہنچتا ہے رات کیلئے غنی خان شام کو اسمِ مسغر کے ساتھ مجازِ مرسل ملائے ہیں اور محبت کی معصوم استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے زہرہ کی نور سے چاند کی نورستان تک ساری رات انوارات کی بکعہ آیات میں زوکی اور سرمتی سفر کا ذکر کیا ہے اور اپنی تلاش کا لقص بیان کیا ہے اور صبح نور کا آغاز نتیجہ خیز ہے رات کی تلاش آیات کا نتیجہ صبح پیغام کی صورت میں آیا نصیم کے دوش پر اللہ نے شبنم کا پاکیزہ موتی معانی کے شناور کیلئے پھول کی پتی کی متحر جولی میں پیش کیا شیخ اکبر وحی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے تذکیت النفوس اور خیام نے ایک ربائی میں فرمایا ہے موتی پانی کا قطرہ ہے جو صدف کی قنات کی وجہ سے انمول ہو جاتا ہے لیکن سقیل ہے شبنم لطیف مانوی پرتو ہے جو لسیم کے نازے کندے پر دال دیا جاتا ہے اور پھول کی پاک پتی پر وہ سیرہ کر کے کچھ دیر کیلئی نمائش کرتا ہے اور रात को दादे नजारा देखकर लसीन के कारिंदा हवाएं किसी गुबारा ले जाती है पता चलता है कि غنی خان نے جس منفرد آیت کو دیکھنے کی دعا کی تھی صحرا کی تنہائی میں مانگا تھا رات کی تنہائی میں تلاش کیا ان کو شب ہو کی ہوید کی نے نہایت سحارت اور پاکیزگی کے ساتھ پایا میں سمجھتا ہوں یہ شعر اس نظم کا نقطہ وصول ہے اس شیر میں شائرانہ طبیعت اور لطیفانہ مزاج بھی اپنے حروض پر ہے شام تنہائی سے عبارت ہے اور دن کا مچوڑ ہے شام رات کا آغاز بھی ہے شام ستاروں کی استقبال کی تیاری ہے شام شفق کی سہر انگیزی ہے زہرہ تنہا بھی ہے اور منفرد بھی محبت کا پیام برگی ہے شام تنہا سفر کرتا ہے شفق زہرہ اور چاند کو اللہ نے قرآن میں انفرادیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان کو نشانیہ قرار دیا ہے شبنم بھی منفرد اور تنہا ہے ان تمام تنہائیوں میں اور انفرادیتوں میں یہ منفرد شاعر غنی خان اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے جو الفرد ہے الوطر ہے الاحد ہے الواحد ہے ایم ارسن ایک جرمن شاعر ہے ان کے کچھ اشعار کا منظوم ترجمہ حضرت حکیم الامہ علام اقبال نے اردو میں کیا ہے وہ دلچسپ سے خالی نہیں ہے مجھے ان اشعار میں غلی خان علیہ الرحمہ کی فکرت جلکتی نظر آتی ہے جس طرح آئینہ میں کوئی اپنی صورت دیکھتا ہے اس طرح اون اشعار کی آئینہ میں مجھے زنی خان کا چہرہ جھلکتا نظر آتا ہے ہم نشینِ نرگِ سے شہلا رفیقِ بلہوں میں اے چمن میرا وطن ہمسائے بلگل ہوں میں شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے صبحوں فرشِ سم سے کوئل جگاتی ہے مجھے بزنِ ہستی میں اے سب کو محفل آرائی پسند اے دلِ شاعر کو لیکن کنجِ تنہائی پسند اے جنو مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں ڈھونڈتا پرتا ہوں کس کو کوکو کی وادی میں میں شوق کس کا سبزہزاروں میں کھراتا ہے مجھے اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے علم کے حیرت کبے میں ہے کہاں اس کی نموز گل کی پتی میں نظر آتا ہے رازِ حضبوت غنی خان نے گل کی پتی پر یار کا پیغام شبنم کی صورت میں ملاحظہ کیا ہے نسالا بہانہ د خنده وجد ارمان لټوم شېله د سبا زيري او مين لټوم زکر کله کله پرلیک کله هلال لزم پورې تر لټوم ریواز ستر ګجان کله د دریاب کله کومد خيام تکوس کرم د غمونه لوښه مد آرام عرض کیا تا یی نظم شھود میں وجود مطلق اور حسنِ عزل کی دیوانا وار تلاش سے عدارت ہے دہلا مصرہ وجود انسانی یعنی انفس کی مختلف اور متنبع نیرنگیوں کی توجیح ہے رب کریم کا فرمان ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اَفَلَاكُمْ سِرُونَ يُرِيكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فِيْلَا فَاقِ وَفِيْ أَنفُسِكُمْ آخر یہ حسی یہ رونا یہ غم یہ حزن یہ حساس یہ چاہت یہ ارمان کیا ہیں اگر یہ ہیں اور یقیناً ہیں تو ان کا باعث کیا ہے ان کا فائل حقیقی کون ہے وہ حسین کہاں چھپا ہے جس نے حسن کو اتنے سارے تنوعات اور مظاہرات میں بخیر دیا ہے کہ بظاہر یہ تمام افوال و احساسات آپس میں مختلف اور متضاد ہیں لیکن ان میں بابات تمال ترادف پایا جاتا ہے لگتا ہے ان بظاہر متضاد احساسات میں ہر نفی اثبات کو جنم دیتا ہے اور ہر اثبات نفی کو خوش رنگ کرتے ہیں اس انتباق کا غیرہ مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے عقب میں اُس نے مطلق کا روح مسکرا رہا ہے اگر یہ تمام چیزیں حجابات ہیں شپی لدہ سبازے ان حجابات میں دیدارِ وجہِ نور کو چھپا رکھا ہے انہی ازداد انہی تنبعات اور انہی عجابات کی بیچے وہ واحد کار فرما حقیقت ہے جو صبح نور ہے اور جو غنی خان کا جانان ہے جس کی محبت میں یہ ملامتی صوفی دیوان آوار پھر رہا ہے گلی جانان ہے جس کی تلاش میں شائرِ خوش بیان غنی خان آیات اللہ میں مانی سفر کر رہا ہے کبھی استقرار آیات میں اور کبھی مانوی ایت میں اس کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ صفات کے حجاب ہیں یہ حجاب ہی مجھے محبوب حقیقی تک پہنچائیں گے اس لیے کبھی وہ گل کے پاس جاتا ہے کبھی بہار سے محبوب کا پتہ پوچھتا ہے کبھی چاند کا بے آواز سفر اسے اپنے ساتھ ہمرکات کر دیتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کو وہ تلاش کر رہا ہے قینات کی تمام چیزیں اس کی طرف رما دوا ہیں ان تمام آیات میں اس کا سر مزدور ہے جو اصل روشنی ہے۔ اس روشنی کی حصول کیلئے شاعر کو ہر اطلاع منظور ہے ہر آزمائش قبول ہے یہ محبت کی وہ زنجیر ہے جس میں جکنہ کتنا معبوب ہے اس کو کلا در دریاب کلا قوم در خیام تکوز کمال کی تلی ہے دریائے معانی کا پتہ پوچھا جا رہا ہے اور شناور معانی کا بھی غم سے معلوم کیا جا رہا ہے راحت منزل کہاں ہے اور تلوکے سے دریافت ہو رہا ہے راحت جان حضین کتنے فاصلے پر ہے کیا اس سفر کی انتہا بھی ہے کیا ساحل مراد پر اس سراب ختم ہو جائے گا یا تجلیات کا جہاں نو بنو ہے اور تلاش جاری رہے گی کیا تسکین کا سامان میسر ہوگا اس دیوانہ وار تلاش کی نتیجے میں کہ غم ارمان میں بدل جائے گا اور وہ ارمان کتنا خوشدوار ہوگا جس میں یہ غم غمِ تلاش بدلے گا غنی خان ثابت کرتے ہیں کہ دیدار ذات میں قرار دیدارِ ذات میں قرار نہیں ہوگا اور دیدار لامتنا ہی ہوگا وَقُوْلِ اِقْبَال ہر لحظہ نیا پور نئی برد تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے چکہ غم ارمان بدلشی داغہ مینہ داغہ یار دے بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں بابا نے شہود میں تلاشی یار کو سالک کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے دلتا سر پر تکول دا چار سیگی دلتا سر پر تکول دا سیگی چپک یار زنف خم خمدر خم بھی دل تر پر تکول د چار اسیګي چې په خپل ديار ظلم سي خم در خموي معشوقه چې د عاشق پیغاموي وغا سا د شک تر کې دیوزي چې پیغاموي معشوقه چې د عاشق پیغاموي وغا سا دا عشق سترگ دی چې چی بیخم بی حمدامی دا دوا چې عصبویا چی دا دوا یوا دم بي دا رحمان خانداء پی اجر د تازگی دا گل پی قدر دا شبنم بی بازدار مختصر لیکلو برسی فرسد لکتاسو ان استبسار پیو فرمیے دو خلوی ګي دا یو دا روښنه لري چې ماته جناب څرګندوي کوي ترڅو کیڅر باندې مې جناب شیخ ما زمبان خبرو ته جی ما تاسو ته ټول مرکز د پلوټو 15 ته مونږ له تاسو ماته د شو د تل چې را وی چې خله خبره شته اا باکید ما دكتر څه ته مرکز د پلوټو له غوډه پرو شوارو مونږ کيترو غوړې پلایله ده ترونده پلایوکلو ما تاویش از نا بازده همرا کاشیده یا ما تاوییده اوس چې از تاسو بخلایده ما دار سوریده د دار سوریده ما دار داخو اه لکه اونو دس کنشنیو کول فکار او دا خبره تخطل ایوان دا زکی آگاشنگا تاسو فرماری دا دا تر شایب با مرقب مبارس رد الله و اغيثیتو آقا محالات باشون رد الله و داشت ماغا داشت شده خبره فرمائلن مما هلو ماغا صحیث و امان نجم خبره هلو جی جی اغیی و مولانا شبلی رحمت اللہ بارک و بیسی رتن نبی سیسا و اغینا باقی پاتشی و وطنجی سلام واعز رزي جي جي بلڪل شڪر وازر عزيز من اها به د وېکلي تلوي چې او نو د دا راکچيره دا کبور دا راکچره و دي دا وی وې دا څه څه خبره د دې د دې د کورو ملاقات نور شو بیا دا د څه د ملاقات د څه ډېر مليس فرمایو په هغه یوټیو انځر ته د او ښه زوږ د روم څخه هغه او بیا دا خبره لیک نه وایي چې ما تا او وی او خو کې دا له ما ته پلانې پلانې پلانې څه کار نه زموږ شي او پاتېږي پاتېږي نو لکه دا پرڅه یو یو کې او دا تقریبا مخکې زموږ په هغه کې راغلی چې وګورو راته څنګه راته خبره کوي چې زموږ پلان یې چې د دا راځه چې تاسو دا خوب د مبارزه او دغه یو خدای چې د د کله چې په کوم او یا دی چې کوم چې د بجره د کومه طاوته کوم نارو او دیا غو روحانی له تاسو دا خو روح مبارزه کوم تا هغه پرواز کوي او تاسو خو چې او چې دې چې د کوم سره نظر وایو چې موته وسی ا دې په څو دغه چې د رنګ په دغه په دغه من قربان دې چې خالي او ګونا نو د دې د خالي او د دې دا د ګاټو سره دی نو تاسو او ما فکر کوم چې زال دا <سؤال> داغه چي ده اشاره <مشال> کوي چې هغه چي مو تام ده او په تور یو څوک دی ماشاالله یو دا عمر نه وروسته کله ده چې شنبم ته راځي چې خپل <مشال> استمه پر وامه غوستا څو مبارز د سبو ورو دا به هم څه ده ماشاالله چې <مشال> شنبم په <الله> خدای <مشال> زوري د اوتاد یو د چې دا اقتصادي قناتي ايدي بل دغه دا چې د ده کیفیت هیڅ اخواته پوکې ساتي نور څرګونه دی دي او دوی داسې کومه د او بل د دې چې د سړي سړی متره نیو او داسې کو بار حل په سوچ سوچ کې دا زموږ د حضرت خواجه اسماني هارو رحمت الله علیه شیر تفکر لار چې اگر چې قطر شبنم بو وتر سره خارې مننه ها قطر یې شبنم کی خارې موږ څنګه وا وا وا ما فلي چې دا چې نه ونی خانتې دې شبنم د صاحب دا مطلب دی چې به خپل طرف نه خارې کی شبنم خاص کی مو هغه رب انو کې خارې شبنم صاحب کی شي دا یو څه کوم یو کپې شانتې او واندو غوښنه وکړه دا شانتې د انټکو په کټالوګ کې موجود هیڅ اعتبار هیڅ څه نه وي کومه کومه ځانوي چې زه د کډشګنم د دروستکی پېښانتې دام لکم اغم لکم کارم لکم د لکه شهر وپار او څو خبرې راغلم لکم د خې لګېته ا زه مخه درې دې دا مې دا زستې ته ته رسیدل کوم دی راځي زه تاسو ته کوم فرمایلو دې مې دا روښه ملوړسته او څه خبره ده دا چې تاسو ته نن تعالې یا کوم شي غواړئ دا مونږه یوه ته هم څه وو زه به تاسو ته احسان مدد ورته زه ته کوم څه کوم چې زما څه وښي دیر مې یو چې دا په کې چې څمره د راسیل شې اچي ما باندې چې تاسو یې سره واده په دمو ځو ده خبره نه بشوي یو د لا نور لیکوال دي هغه نه غوښته چې تاسو تبوس کوه چې په پورتو داسې چې کوم مراسلات شایې کې کناږي چې تاسو ادبیه او فکری مراسلات وی راغې کوې یقینا ان دا ناول تک او د دې خدمت تا ضرور ضرورت به او ځینې کوم یو څه اخبار لیکلو او خبرې کولو مافي ورته د پورته او وخدار د پروپېټي د د پوسټل نایسي برازیل ومن او کډې نه وروسته ما خبرتیا وکړه جی او په دا کې څه باندې او هغه د دې څه په لګول او څه د دې چې دا را کله څه د خبرو غارن چې دې د استاد عبد الله مورني مو پر کې دې په ځانونه دا ویل <سؤال> کلامونه زه راکړی او هغه له خلکو سره چې لایست او ګورم الحمدلله پروفیسور دې له د سترګو باندې معلومات کوم چې د ما څه کووسی چې په دې تاسو تاسو دغه څه څه د دې ولک ما دې غو ما د پروګرام ماوري انایت هغه ما ته چې سره زته د ډاکټر ما را ده د چې څه غو په لیکام مننه انایت دغه ځوان ما انما انما انایت څه غالباً د ثیل تي جی جی لو مار ک چې به چې ان شل چې نن تر لڅه ا منځه کې یو انشاء الله کار پیل وکه چې تاسو راځي مې دی هغه ته کمپوس کا او هیڅ کومي طرف نه تاسو ته درکاري نه وي پاک شاء الله الله پهتبارک وتعالى که ذات پرور الله فضل وکرم سره تاسو سره ملحوظ او ماته اجازه یو او یو او لک شانتي کومه شمه جي نو مشرانو په اجازه سره خپل ولینا ولینا ولینا دوه یو خبره یو خبره ما پاتې دي کتابي اجازه دې سره خبره اچھا بیاخیره کې به چې کوم کلوزینګ وو تاسو غواړئ راو دی یا یا څه دی نه نه جی او اچھا ما دا دا سلسله کې به پروفیسور څنګه رمائی هم اخلو کنه جی یعنی مثلا به ساتي چې ځان اول چې کوم کپټر سره تعارف دی ور سره ناستگاهی پاتې پاتې شوي دی هغې کتابونه حواله سره عجب اور شعری کی تحقیق کی ریسرچ کی حکومت اوی مقام دے اگر ظاہر باہر جو ازہر من الشمس جی پروفیسر سنتھانٹ کلا جی میں یہ کہ محقق فیاضیتی بے سیٹ شاعر یوتا علم چکم ستوری سیت سرا دے اگر تعارف پختہ پاکستان کے بلکہ په لوګانو ستا باندې هم ووځي لیکن خدای دې کیشي په دغه ځکه چې هغه څه نشو چې تختسیت چې کوم روحي اړه شي هغه د سیمعجو ماجوږي دی یعنی څه ماته دا چې راځي له ماته چې د دا ترڅه باندې څه کوم نو ماته دې هغه هدي څیرای دي چې جناب پروفیسور صاحب <اولیاء>, اولیائی تحت قبائی لا یعلمهم غیری یا اولیائی فی قبائی یو روایت کیچے دوری منصور کی دیا کہ تحت لغز دی اور بلکی فی لغزو مشتہ دے نا چکم جامع و صغیر کے امام سیو کی لکلے دے اولیائی فی قبائی لا یعلمهم غیری زما اولیاء زما تو قبائی پرد دی بلسو کی نتجنی اولیاء برگی نو زه فکر کوم چې کوم دفتر سب چې دا روحانی اسپیکټ ټیګه نه شي به یو سالک به سيته یو صوفي به سيته یو روحانی زبرګوال سره چې کوم د تعارف دی. زده ولم چې دا هم لګ لګوس ښکارا و او ښکارا کول مړتار دي اوس ولګ للممکسب زمږ کې دا کلوزینګ گفتگو یا کلوزینګ گفتگو یو څه ته ولا کومه تاسو را ویو مارګری از دوه سلام لپاره مرخصه او د ډاکټر صاحب هغه زوی دا مرقوردار دا نو دمڅه خنده او سماکسټ ډاکټر چې په ځمانیه اسماعیلای رته و بتا نو دمڅه کانډیر خوښو ما سره خبرې وکړي دا ته چې دغه ډیر ویتا دوی سره له ځمان په نن ورځ کې راغلم نو کوم خبرې یې را خټکې بیان کړې نو اوس د دمڅه خاطر سره ستړي شي ګي سلام کوم ځکه ده کې dese metel cinaste dice dad gunsevo professor smante o la no mache roga de mama cerebro y hacia elica te que un tono mal si yo yo que están de votar que la que es exacto con pri la variabilidad genética de ma otro animal no hay sinastemia que nadie no hacker profesor smante دا دا ټول څه د روحانی او د باندې دي خبرو کوم مايته د ځکني 14 ترته خبرو کوم او یو فائدہ په دا ما تملا هيڅ شي د شي استفادہ و اتلا کوم کنه دي جی بالکل خالي دي دا د په اړه کوم خبره کوله د بابانو له تا تطور کوم د ځدی د ساينس څنګه پاتې شو دي نو ما باور ایکسپرټ نه دا ساينټیفک چې موږ بابا ته ښوول او بابا ما حیبر په تاسو افرح کې داو برکو لوګزم متا یو ډول تمه وی چې بابا دا نیوتن ویندي چې لکه دا ونځي ورته چې ایوری میټر اټریکس ایوری اذر نو بابا ما دې نه دا چې لکه اورانا جراډین دونیټ ورته نو وی دي چې اروا ماده په غل ماده سره پېکښه څنګه چې زه مړ ته وګورم نو دا دنیا ته پېښ تا او دنیا ته څه نه ته پېښ تا څنګه چې نو بیا لا کاډه ښه شاني د میوزیکې خاص سره خبره وشو ان دا سره مبابا نه دا یو چیرې کې نه دی مهار نه چې میوزیک په اړه کې اول څه کم و تاو څه اړه کې څه څه اخه یو کتاب یې ورمل کده زاد بلان سړی نه ما پر ځینځې چې تاسو په باندې نه دغه څه وخت چې هغه تامین د پخ تامینه پاتې کیږي د ګرینوا پنځه او کوښښه چې دا ماته مو کراکره او دغه څنګه چې پر څه چې ستېږي کوم نو ا څنګه چې عثمان څنګه د دې حالت په ټولنیو کې آیا د کارماته داوي چې زه ټول کوم نه پیږم چې دا اسنه لا هی ولګي او ما ته وایي چې د کوم څه وو په ما ته چې دا ان سر کې د ډوورې ورو پروګرام کې تر اوسه یو خبره شو او یو دغه یو راځي ورته نو مې ویته ما نو موږ یو دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه عثمان عثمان صاحب بدل وخت بدل کړ عثمان بل بدل بدل اوواز شفاف موږ د خبرو شات په اړه وایو اما ته یې چې دې او مې او یا ما و دغه چې وېستل چې له دې ته یو مکانیک او هغه نه د تېرې چې مورولیزم او دې دې شکریا موږ ته او دې امر څرګندې چې خبرې نو ما ته ته کوم چې تاسو و دې چې تاسو یې ورته یا و ورته مين څه د غرو د د پیسې باندې وسته نو زیمه ته خلک دا شانه چې نو مایته دغه تاسو راځي په konteksto کې مې تاسو ماته په ځای راغانی خو هيته دا د ټیډیو څاغې ځای نه شي او صحیح د له مو سره له مو نن بورونه موږ د ځان وو خو خو څه څه څنګه څه څه لکه دې غشتګو شي یاستو جی جی جی جی ساده یاستو جی جی وای خو جی ا پروفیسور زغل خټک صاحب پروفیسور عثمان صاحب لال محمد ورکزی صاحب اعظم اډر خو کشره ورور محمد حسین دمساد دوستا سو ټولو ډېر جات مننه چې ماتم مخراکړه اصل کې مخوب دي وخت کې لغوخته ځکه ما چې کوم کی عمر افندی مور خپل ډېر خواږوی چې دغه ټول په دې وخت کې بابا مې نشته دی چې د زید ګل څخه دمر جامعہ او دمر ظاهران یما بالکل تاسو باندې اندازلکه وایي چې معصوم رپ کو قربانې دا خبره د پروفیسور زید ګل څخه او پروفیسور اسمان څخه وردی نو ارمن کوم دا پاتې او چې زمونږ د کوټول او کسانو دا خبري وردلې وي خدا او ته په ان د ریکارډینګ په شکل کې دا, دا ورورس زه داسې کوم چې چېغاز به دی نه وکم چې پروټر دیولکو ما ته پته وه چې د اعلم په کم مقام بانې دی خو دا نن چې کمې دوی خبرې وکلی نو زما چې کمم هغهه سوچو هغه سوچم زما شاته او ډیر پاتې سوچو چې دویتهله تعلا کمه پوه او کمم مقام ورکی نو نوبار غ غ د پهفاازوک نه دی ما سره دا الفاظ ل ته چې پههغې بانې زه رنا واچوم او بڅر دمره بداو ما چې کاش چې څنګه زه غول خټک سم بابا په جندله او ما ته پداده چې هغه په کم انداز باندې ما ته د غول سیمه مقام بیان کړو نو کاش چې ټول دنیا ته دا پته ولګي چې دا انسان په مونږ موجود دي خو بد قسمتي دا ده چې زمونږ د لوی خلک عموما له پته چې دوی د دنیا لاره شي خ بار زده هم بابا می شو در شالت دې ګول خټک سی پروفیسور عثمان سیب شو نور مشران نو ما په خیال باندې کې دي شي چې هغه مقام چې هغه د مرګ نه بعد د دنیا نه ثونه بعد خلګو ته ملاويږي څنګه په شکل کې دوی ته په دنیا باندې روان دي بابا او ته ملاوي شو دې ګول ته روان دي ملاويږي پروفیسور عمان ته بابا ان چل ملاويږي خو به قسمتی دي دا شي چې کم خو او کم علم کوم شونه چې چی ممته بیا ترانسمټ کدن په کار دي د دنیا هغه اکثر چې کم دی بیا خلک وای چې وختیر وی خو بهرال ز دې ډیر زیات حیرانه او پریشانه پریشان پادشما چې دنیا ته لادا پد لیست ځ خپل وستوم لګیا يم ده په ځبه اکثره دا وینا کوم چې ممکې ډیر لوی اني لو اسکول موجود دی خبر زه خو ترپل وسه پوریا مولا دی کی چې ټول دنیا ته دغه چیز وراندې شي او د دوی د علم نه پوره پوره استفاده مونږ والو لکه څنګه چې یو وخت ما ازاد ګل او د پروفیسور عثمان سپ انټرویو زتي په واتس اپ باندې باندې اخو لګل دوی پای کې یو کمنټ څو کم راته یو د ازاد ګل سپ انټرویو محفوظه ده خو دومره لوي او په واتس اپ او بلاده پروفیسور اسمعان ته چې لاله نو په یبه نیو ډېر لوي سره وغه چې کم کمنټس رااغی غره دردم نوچ واه پروفیسور اسمعان ته واه بیا چې کړه د دې ګل دا د خبرې چې کم په ایمیل باندې ما پچا باندې وردلې دي یا ما په خپل موبایل باندې ما پچا وردلې دي نو اکل حیران پات شي ودی نو سره دمره ما چې ا وقت دمانه وځي وخته د خبرې راوګډيږي دکې که په خبرو شولا بیا سترته نه نو سره تقریبا 5 منټې د بیا څخه د مدرره وخت سره نو باز د مصرف دومره دا و چې د وخت د 5 منټو د خبرې راغونډول کوشش کومه چې یوټوب تاسو د علم ته پاراز د ګلستب د علم خبره وکړه په پښاور یونیټ کې یو الګټې کم دې د بابا مې د دنیا نه فلو بعد هغه خپل پی ایچ ډي چې کم تھیسیس دی ته بابا باندې مې هغه خپل د هغه ټاپک نه او بابا باندې مې اوس لګیا د پی ایچ ډي کوي او یو بلکست هغه باندې نیم خو مې وردلې شاید هغه هم د پی ایچ ډي کوي خو زه ما د خیال دی چې دې وخت کې د بچی په خیاسنه د یو هغه کس په خيال باندې خبره کوم چې هغه د یو انسان سره هغه تليق کاله تر کړې دي شوري ورته داوم چې ډیر شاید ودرښ کاله تعریف کی ز دا خبر کوم چې نن سبا څنګه چې پروفیسور عثمان ست زما یو ورور دی هغه د انټرنیټ باندې د بابا مې دا غزل او نظمونه وخت ورو باندې مې تراولي نو د دوی په شاعر کې زما په خیال زغړې ناپوې سړیم خپدي هغه ډېپ ته تلې دي چې هغه تر رسیدلو د پاره پوره د پراپر د ریسرچ ضرورت تیر زما بریک्वेस्ट د پروفیسور زغلست او پروفیسور اسمان تن ندوی چې کاته سبا وخت ملابېږي نوور په وقت د دغه انټرنیټ نه د بابا می هغه یو غزل رااله او هغه باندې کوم کوم ناویګي یا لیکر په شکل کې یا د لیکلو په شکل کې دنیا ته وړاندې کې دلته ډېر خطر دی ځکه چې ما ته په هغه ډېپ کوو چې زو په نظر راغی چې هغه ته د یا د فکر نوور رسی کوشش کوم چې ورورسی خو هغه د پرډې علم پکار د ځای د پروفیسور زبول او پروفیسور اسمان څخه نو ما دا خاص پتاو امید دي چې کابل چې تاسو د فیسبوک نه دغه د بابا می او نظمونه د د چې تر سر څ د پورې غوی خپل غه سوچ چې کوم دی پ خپل شاعېې را وسې دی نو دا به مونږ بانې او په پښتون کوم باې یو غټ اخان وي دیله اللااز زما د کشرې ور دم تااس کټک چې کوم دی د پهانګرزجببه کې په بابا باېې یو نظم لیکلی دی چې می هغه بیا پانګ داګ نه پښو ته را وړولی دی او په انټرنټ بانندېغ هم موجود دی په فیسبوک بانې نو د نه به تاته دما د ور الله پاک ډیر لوی کرم دی چې پدکه ما ته اګه سخاري چې د بابا می کم ارمانو وو چې پختل اولاد کې یو بچی د سیوی چې هغه د انټلیکچوال اغل لیول ته ورسی چې هر انسان چې کم ډیزایر کې پختل اولاد کې زه ما پدې ورور کې ما دا غزه کړلې ده خو د دې پاولش کول د پارا او د مهتره ورستو د پارا با د پروفیسور زغل خرقخ د پروفیسور عثمان سیب او د محمد اورګی د تاسو د ډریوارو د د ګايدلاین د تاسو د ډریوارو د اغه د وروستۍ د مشاورت چې دی الکنا موږ څنګه دویم پروفیسور ډاکټر راج ولی شاخټک صاحب ښاره سره جوړ کو او د نړۍ ته وړاندې کو تاسو د در ډریوارو ډېر اجازه مننه او زماده کې شریوره هم ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه االلهم صل على درجاتكم امين ا زغل فټک نو تو غوونی بس انشاء اخری یوه من پاکتج خدا څخه دعا او کچ الله تبارك و تعالی کما اندره موږي الله پاک تاسو رو باندې رحم کرم وکي او الله ټول درجات بلند کي الله زمندرو سرګردي تکا سب باندې رحمتونه منزل کي او الله تبارك وتعالى ډاکټر راج خطک صاحب رحمه الله لظرا نظر الله تعالی مراتب درجات درجات البرزخی درجات اخروی اور مراتب اخروی ته الله پاک بین انتہا بلند کی اور دم محبوب کیبریا صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاص قربت اور خاص شفاعت سے مرتبت نسب کی پرگرام پو اخیر کی عزت فل دو شعر نماں دی Программ Пай Тарасон, اجاز اترا کار تجیز برخاطر شیب وعیت زا چیوائم نو زنین زا چیوائم نو زنین تا نو هرسین زا چیوائم نو زنین تا چیوائم نو هرسین زا خویده او رگزیا زا خویده او رگزیا څوک بو وايي یوزم څوک بو وايي یوزم واه ماش نو تاسو ټول مانه نه کوم ډیره مانه نه له درجهات بلان ته اسما سره رو الکترو حټک ته تاسو خپل ته نو رومرام ان ته برکات واځه او یاسه سره روم دې الرحمنانو ته دنسه سره دې الرحمنانو منه دې الرحمن نو تاسو ټول دا الله په ما باندې الله په ما